27. fejezet. Ez ist pénz. A hajó fölbillenése következtében az árbócok messze kinyúltak a víz fölé, és mikor lenéztem a kakasülőről a keresztrudak között, nem volt más alatta, mint az öbölvize. Henz, aki nem jutott föl ilyen magasra, és ennél fogva közelebb volt a hajóhoz, a korlát mellett hullott bele a tengerbe. Még egyszer felbukott a felszínre vérhabos tajték közepette, aztán ismét elmerült örökre. Amikor a víz megint elsimult, láthattam, amint összeroskadva elterült a tiszta, fényes fövenyen a hajó árnyékában. Egy-két hal keringett a holteste körül, néha-néha, amint a víz megrezdült, ő is mozdulni látszott, mint ha fel akart volna tápászkodni. Pedig neki ugyancsak kijutott a halálból. Golyót kapott és megfulladt. Most meg a halaknak szolgált étkül ugyanazon a helyen, ahol engem akart elpusztítani. Alig, hogy erről megbizonyosodtam, kezdtem magam rosszul érezni. Ájulás és valami rémület kísértett. Meleg vér csurgott le a hátamon és a mellemen. A tör, ahol odaszegezte a vállamat az árbóchoz, úgy égetett, mint egy darab forró vas. Pedig nem annyira ez a fájdalom bántott, mert ezt még zokszó nélkül el tudtam volna viselni, hanem inkább az a borzalom foglalta el az egész lelkemet, hogy leesem a keresztrúdról a csöndes, zöldszínű vízbe a csónakmester hullája mellé. Mindkét kezemmel a kötelekbe kapaszkodtam, hogy belefájdultak a körmeim, és becsuktam a szememet, mintha így akartam volna elhárítani a veszélyt. Lassan megint... Eszméletre tértem, az érverésem ismét megnyugodott, egy szóval újra magamnál voltam. Első gondolatom az volt, hogy kirántom a tört, de akár azért, mert nagyon erősen bevágódott az fába, akár mert az idegeim cserben hagytak, elálltam tőle és erősen összerászkódtam. Furcsa, de ez az összerászkódás megtette a dolgot valóban a kés egy hajszál híján teljesen céltévesztett. Csupán a bőröm felületét fúrta át, és ez az összerászkódás következtében elszakadt. Az igaz, hogy a vér annál hevesebben ömlött, viszont én szabaddá lettem, és csupán a kabátom és az ingem kötött az árbóchoz. Ezt is eltéptem egy hirtelen rándítással, és azzal visszaereszkedtem a fedélzetre a jobboldali kötélhákcsón. A világért sem mertem volna, amennyire meg voltam rendülve azon a kötélhákcsol lemászni, amelyről Izrael az imént a vízbe zuhant. Lementem a kabinba, és úgy, ahogy bekötöztem a sebemet. Nagyon égetett, és még mindig vérzett, de nem volt semmi, sem veszélyes, nem is nagyon akadályozta a karomat a mozgásban. Aztán körülnéztem, és minthogy most a hajó bizonyos értelemben az enyém volt, elhatároztam, hogy megtisztítom az utolsó utastól. A halott Óbrájentől. Amint említettem, a holttest legurult a korlát mellé, és most ott feküdt, mint valami borzalmas, tehetetlen bábú Életnagyságban az igaz, de hiányzott róla az élet színe és az élet bája. Ebben a helyzetben könnyen el tudtam bánni vele, és mint hogy megszoktam már a gyászos kalandokat, és ezzel elvesztettem minden félelmemet a holtaktól, egyszerűen megragadtam mellénél, mintha egy zsák korpa lett volna, és egy jókora lendítéssel átvetettem a korláton hangos csobbanással esett a tengerbe. A piros sípkája feljött, és úszkált tovább a vízfelületén. Mikor elsimultak a habok, láthattam, amint ott feküdt Izrael mellett. Ó, Brian, bár még elég fiatal volt, egészen megkopaszodott. És a kopasz fejével ott hevert a gyilkosa térdei között, és a fürge ide-oda siklottak el mindkettő fölött. Egyedül maradtam a hajón a tengerár éppen megfordult. A nap már nyugovóra hajlott, a nyugati partfenyőinek árnyékai végig az öblön, és sűrű csíkokat rajzoltak a fedélzetre. Az esti szellő szárnyra kapott, és bár keletfelől a két csúcsúdom eléggé fölfogta az erejét, a kötélzet elkezdett halkan magában muzsikálni, míg a vitorlák ide-oda csapkodtak. Láttam, hogy veszély környékezi a hajót. A csúcsvitorlát hamar bevontam, és összegöngyöltettem a fedélzeten, de a fővitorla nehezebb munkát okozott. Természetesen mikor a hajó oldalt billent, a vitorla rúd áthajolt a fedélzeten, és a csúcsával meg egy-két lábszéles vásznával a víz alá került. Tudtam, hogy ez még veszélyesebbé teszi a dolgot, de a feszülés olyan erős volt, hogy nem igen mertem vele kikezdeni. Végre kivettem a késemet, és elvágtam a vitorla zsineget. A csücske leesett, és mint egy hatalmas, elszabadult, üres vászonbendő lebegett szélesen a víz fölött, de rángathattam, ahogy akartam, nem tudtam megmozdítani a csigaköteleket. Ennyi volt az egész, amit elbírtam végezni. A többiben a hiszpanyolát a jó szerencsére kellett bíznom, mint saját magamat. Közben az egész kikötőt elborította az árnyék. Az utolsó sugarak, emlékszem, az erdő tisztásán keresztül törtek elő, és ragyogóan, mint a gyémánt végig táncoltak a hajóroncs virágos köpenyén. Kezdett hűvösebb lenni. Az apály sebesen haladt a tenger felé, és a hajó mind jobban és jobban a vitorlarúdjai csúcsára fordult. Előre másztam, és átnéztem a korláton. Elég sekének látszott a víz, ennél fogva az elvágott horgonykötelet a nagyobb biztonság kedvéért mindkét kezemmel megragadva, óvatosan leereszkedtem. A víz alig ért a derekamig. A fodros fövény biztos talajt nyújtott, és én jókedvűen kigázoltam a partra, ott hagyva a hiszpányólát az oldalán fekve, amint a fővitorláját messze kiteregette a víz felszínén. A nap is lebukott, és a tengeri szellő halkan zűn a sötétségben a hajladozó fenyőfák között. Végre legalább megszabadultam a tengertől, és nem is tértem vissza üres kezekkel. Enyém volt a vitorlás, megtisztítva a kalózoktól, és készen arra, hogy saját embereink a birtokukba vegyék, és újra tengerre szálljanak. Semmi sem esett volna jobban, mint rögtön otthon lenni a gerendavárban, és eldicsekedni hőstetteimmel. Lehet, hogy meg fognak szidni egy kicsit a szökésért, viszont a hiszpányóla visszaszerzését kivághattam döntőértnek. És reméltem, hogy magas Smolet kapitány is elfogja ismerni, hogy nem hiába vesztegettem el az időmet. Ilyen gondolatok között kitűnő hangulatban hazafelé indultam, hogy minél előbb a Gerendavárba társaim közé jussak. Emlékeztem, hogy a két folyó közül, melyek kit kapitány öblébe torkoltak, a keletre fekvő, a két csúcsú oldalából eredt tőlem balkész felől. Megindultam tehát ebben az irányban, hogy még ott gázoljak át rajta, ahol sekély. Az erdő elég ritkás volt, és az alacsonyabb fák között haladva, csak hamar megkerültem a dombot, majd kevéssel azután átvágtam a patakon. A víz nem ért a térdemig. Így jutottam annak a helynek a közelébe, ahol Bengánnal, a kitett matrózzal találkoztam, ezért most óvatosabban lépkedtem és jól körülnéztem. Majdnem teljesen beállott a sötétség, és amit fölnéztem a két hegycsúcs közötti szakadékra, valami reszkető fényt vettem észre az égboltozaton és azt hittem, hogy a sziget lakó most főzi a vacsoráját lobogó tűz mellett. Mégis csodálkoztam magamban, miért nem fordít magára nagyobb gondot? Mert ha én észrevettem ezt a fényt, akkor szilver szemét sem fogja elkerülni a a mocsárban a part mentén ütött táborban. Az éjszaka fokozatosan feketébb lett. Csak ügyel bajjal bírtam előre jutni a célom felé. A két csúcsú halom mögöttem és a látó a jobb kezem felől mind jobban beleolvadt a sötétségbe. Alig egy-két halvány csillag ragyogott az égen, és az alacsony terepen, amelyen jártam, hol a bokrok között botlottam meg, hol meg a homok gödrökbe csúsztam belé. Egyszerre valami csillogás érte a szememet. Fölnéztem, néhány sápad sugár világította meg a messzelátó ormát, és nem sokára rá egy széles, Ezüstös golyó gördült fel lassan a fák között, és így megtudtam, hogy a hold fölkelt. Ennek segítségével gyorsan végeztem utam hátra lévő részével, és hol lépésben, hol kíramodva türelmetlenül közeledtem a palánk felé. Mégis, amint beléptem az erdőbe, amely előtte elterül, voltam olyan elővigyázatos, hogy meglassítottam lépteimet, és kicsit óvatosabban szedtem lábaimat. Csúnya véget ért volna kalandom, ha tévedésből a saját társaim puskáztak volna le. A hold mind magasabbra hágott az égen, a sugarai itt-ott szélesen bevilágították az erdő tisztásait, mikor egyszerre egy más színű fény tűnt föl előttem a fák között. Vörös volt és meleg, olykor kisé el-elsötétedett, mintha egy örömtűz föllobbanó parazsa lett volna. Sehogy sem tudtam elgondolni magamban, hogy mi lehet. Végre elérkeztem a nagy tisztás szélére. A nyugati vége már ragyogó holdfényben úszott, a többi része és maga a gerendavár még fekete árnyékban feküdt, csak itt-ott csillant végig rajta egy-egy hosszú ezüstös csík. A ház túlsó oldalán egy óriási tűz volt rakva, mely már csak parázslott, és nyugodt, vörös vízfényt árasztott maga körül, mely különös ellentétben volt a hold lágy halványságával. Semmi élőlény nem mozdult, sem hang nem hallatszott a szél zúgásán kívül. Megállottam csodálkozó szívvel, és talán a megrökönyödés is erőt vett rajtam. Nem volt a mi szokásunk, hogy nagy tüzeket rakjunk, sőt, inkább a kapitány parancsára kisé fúkaról bántunk a tüzelő anyaggal. Kezdtem magamban aggódni, hogy távol létemben valami baj történhetett. Lopózva megkerültem a keleti sarkot, folyton az árnyékban meghúzódva, és ott, ahol a sötétség a legvakabb volt, Átmásztam a palánkon. Hogy biztosabb legyek a biztosnál négy kézláb, neztelenül kúsztam el a ház sarkáig, amint közelebb jutottam, a szívem hirtelen rendkívül megkönnyebbült. Nem valami kellemes zaj ütötte meg a fülemet, és máskor sokszor panaszkodtam is miatta, de most olyan jól esett, mint a muzsika, amikor meghallottam, hogy a barátaim milyen hangosan és békésen horkolnak együtt legszebb álmukban. Maga a tengerész őrszem kiáltása minden rendben sem esett volna jobban a fülemnek. Azonban egy dolog kétségtelennek bizonyult: csapnivaló a rossz szörséget tartottak. Ha most Szilver és társai másztak volna be, egyik bajtársam sem érte volna meg a napvilágot. Az oka az volt, gondoltam magamban, hogy a kapitány megsebesült és ismét kemény szemrehányást tettem magamnak, hogy ilyen veszélyes helyzetbe hagytam őket, mikor olyan kevesen vannak, hogy őrt sem állíthatnak. Az alatt az ajtóhoz értem, és felálltam. Teljes sötétség uralkodott odabent, úgyhogy semmit sem tudtam megkülönböztetni a szememmel, ami a hangokat illeti, a horkolók egyenletes zurbolása mellett egyszer-másszor valami könnyű valami percegés és suhogás hallatszott amit sehogy se tudtam megmagyarázni. Kezemet kinyújtva lassan előre jöttem, le akartam feküdni a saját helyemre, ezt a tervet főztem ki magamban némán fölnevetve, és aztán gyönyörködni a csodálkozó arcokban, ha majd reggel itt találnak. A lábam beleütközött valamibe, ami megmozdult. Az egyik alvó lába volt. Az nyögött egyet is megfordult, de nem ébredt föl. És ekkor... Váratlanul egy rikoltó kiáltás hasított bele a sötétségbe. Ez is pénz! Ez is pénz! Ez is pénz! Ez is pénz! Ez is pénz! És így tovább szünet és lankadás nélkül egy kismalom zakatolásával. Flint kapitány, szilver zöld papagája, az ő csőrének a kopogását hallottam az imént valami fakérgen, Jobb örszemet az emberek között sem lehetett volna találni. Ezzel a kiállhatatlan rikoltozással jelezte a megérkezésemet. Nem volt időm arra, hogy magamhoz térjek. A papagáj éles metsző hangjára az alvók mind fölébredtek és talpra ugrottak, és egy szörnyű káromkodás kíséretében fölcsendült szilver hangja. Kiárít! Megfordultam, hevesen nekiütköztem valakinek, visszapattantam és egyenesen a karjai közé futottam egy másiknak, aki átülelt és erősen magához szorított. – Elő a fákjával, dik! – szólt Silver, miután így nyakon csíptek engem. Az egyik ember kiment a házból és rögtön visszatért egy lobogó fákjával.